Was sagen wir vor dem Frieden O Gott ich suche Zuflucht in dir vor der Qual der Hölle vor der Qual des Grabes vor der Aufruhr des Lebens und des Todes und aus dem Bösen der Aufgabe des Antichristen